Hej och välkomna till Klimatet eller Kampen om tiden. En podcast som görs av oss i den Malmö-baserade klimataktionsgruppen AG Hedvig. Idag kommer jag, AK, och du Sigrid. Hej. Och du Björn. Hej. Att göra ett uppföljningsavsnitt på vår senaste podd om COP26-mötet i Glasgow. För där var ju ni, eller hur? Det stämmer. Och... Ja. Vi tänkte kanske att vi ska sammanfatta utkomsten av mötet lite grann och diskutera lite av, lite av den kritiken som har uppkommit. Och sen prata lite om hur ni upplevde mötet. Och kanske lite då om de alternativa organiseringarna kring mötet. Mm. Men kan inte ni börja med att berätta om hur ni tog er ner till Glasgow? Jo, absolut. Det var ju lite olika för mig och för Björn för att vi, vi möttes upp i Amsterdam till att börja med. Vi kom från olika håll. Men därifrån så åkte vi ett kartratståg som hette Rail to the Cup, som massa olika föreningar och företag stod bakom. Och Det var ett tåg som gick. Från Amsterdam- och hela vägen upp till Glasgow- fast med ett byte i London. för att De har ju olika storlek på, på rälsen där. Så att <laughs> vi var tvungna att byta tåg- i mitten. Eh, och det var en- eh, ganska speciell upplevelse. Eh, och ja, men, eh, Dels för att det var- ja, men, så mycket stå hej kring det hela. Det var folk från- eh, Ja men var det? Från EU-parlamentet som kom och höll tal i, i Bryssel och välkomnade folk som skulle åka med det här klimattåget och många människor från olika företag som stod och tog bilder framför, framför tåget för att mm. visa att de är så gröna och sköna som åker i tåg till klimatuppmötet och sen var det också väldigt många aktivister och så på tåget och unga människor och under resan så skedde det olika workshops och mingel-event för att man skulle nätverka under resan. Mm. Mm. Men vilka var det som arrangerade det här tåget? Var det, var det som att de här företagen kuppade? Var det tänkt för att vara faktiskt aktivister men det blev mer en företagsgrej? Men det var liksom tänkt att vara en blandning, det, det var liksom så bland annat järnvägsbolag tågbolag som var med och sponsrade liksom, för att uppmuntra fler att resa med tåg i Europa och främja tågresandet liksom. ja, och de vill ju jättegärna ha med folk från olika företag för att det är ju en väldigt bra grej att fler människor åker tåg till sina, sina olika möten och sen också i samarbete då med den här uh, ungdomsorganisationen som uh, främjar tågåkande mm. Kommer du ihåg vad de heter Björn? Nej, men jag, jag tror ju att det är som att de har startat den här... Äh, de startar den här organisationen, det här nätverket Rail to the Copy i samband med Madrid-mötet. Ah. Och då de, då de gjorde en liknande resa. Och sen så har det nog levt kvar. Så att jag tror att det är som en egen liten organism. Fast det är ett ganska löst nätverk som då bara finns i samband med de här mötena. Mm. Men, men den gruppen känns ju väldigt aktivisttung. Alltså den, den luter åt det hållet och sen så eh, har liksom företags- och parti, eh, politik, eh, folk hoppat på snarare än att det skulle vara tvärtom. Mm. Så en lite, en lite absurd eh, upplevelse. Ja enkelt. verkligen och vi, vi möttes ju när vi kom fram till, till Glasgow av sick och en hel... Eh, Hurra hurrarops människor som bara välkomnar oss. Det var ganska absurt när man har åkt tåg i så många timmar att folk står och applåderar och hurrar. Ja. Men också väldigt fint. Och i London så var det också någon så stråkorkester som stod och spelade. Det hela kändes väldigt pampigt och absurt. Ja, vi hade nog inte fattat riktigt vad vi gav oss in på. Utan det, ja, vi blev nog lite överraskade på den delen. Ja, Ja, verkligen. Hur såg du ut sen när ni kom fram då till mötet? För ni var där, ja men, ja, ni var där samma vecka som det började. Mm, vi kom ju dit på lördagen och den officiella öppningen var på söndagen. Och där då öppnades också den alternativa mötessamlingen av människor. Så att då var vi på en välkomstceremoni med många talare och så... Men vi, vi var ju, hade liksom inte tillträde till det, den gröna eller blåa zonen den dagen. Så att vi, vi var ju i det här alternativa rummet. Mm. Men inte, kan ni inte förklara det här med de olika zonerna? För det känns som begrepp som har återkommit i rapporteringen. Men... Ja, då, den blåa zonen är den man pratar om som själva FN, alltså själva möteszonen. Det är, eh, Där inne själva konferensen och förhandlingarna äger rum. Och för att komma in dit så behöver man eh, akkreditering, alltså en form av ja, ett passerkort. Och, och den blåa zonen är också skyddad då av enorma järnstaket och eh, extremt mycket vakter och poliser. Och det liksom finns ett par få punkter där då alla delegater och andra som, som då har akkreditering eh, går igenom en slags flygpunkter platsliknande säkerhetskontroll och inne i den blå zonen så är det dels förhandlingar då, men sen är det också eh, med events, alltså panelsamtal och, och massa sånt som äger rum eh, som arrangeras av eh, politiska grupper av sociala rörelser av företag och, och så vidare sen på en annan plats eller på andra sidan eh, floden, eh, Clyde så fanns det en grön zon och den gröna zonen den var också avgränsad men, men eh, den var ändå tillgänglig för allmänheten i den mån att man kunde anmäla sig i förväg och för att närvara på det som hände där. Och det var ju som en mässa kan man säga. Vi var inte där heller men, men av de som var där så berättade att det var en mässa med där. M mest företag syntes där de visade upp sig och sina olika gröna innovationer. Okej, okay. och sen så utöver de, då den blåa och den gröna zonen så fanns det då en alternativ organisering utanför det. Mm. Just det, just det. Så den, den här landing hub som vi skickar hela här vykortet ifrån det var ju en, mm. en av de här platserna eh, som var som en, en, vad ska man säga det var väl en ödetomt egentligen som de hade smält upp lite tält på. Mm. Sen fanns, och vi kommer att komma in på det mer senare men sen, sen hade det också, fanns också en baptistkyrka i Stan som fungerar som mötesplats och sen när vi hade åkt hem- så satte det här People's Summit igång- som väl var själva alternativkonferensen då- med panelsamtal och föredrag och sånt- och den verkar ha ägt rum på eh, ett flertal olika platser- runt om i stan. Eh, men, men allt det här skedde då utanför de här zonerna- så att de var ju, ja, alla kunde komma in på. Mm, de, och var liksom organiserat av massa olika grupper tillsammans- som gått ihop i en koalition liksom. Just det, det kan vi säga någonting om. Det, det är den här cop 26 koalitionen som bestod av, jag kommer inte ihåg om det var 80-100 olika eh, organisationer, fackrörelser eller fackföreningar och, och liknande som, som gått ihop och eh, organiserat sig kring ja, mm. själva eh, klimatmötet. Ja, både liksom internationella men även liksom lokala på plats där i, i Glasgow. Mm. Mm. Och, så det var alltså då för den liksom här alternativa organiseringen som ni två åkte ner. Mm. Och det som ni ville liksom vara en del av. Ah. Eller hur, vad var ni tänkt när ni bestämde er för att dra till Glasgow? Jag ville ju demonstrera. <laughs> Jag ville hänga på gatorna, det var, det var min ambition. Men också att ja, lära mig lite nya saker och... Liksom tvinga mig själv att bli lite insatt i vad de faktiskt pratar om på mötet. Och hur det kopplar an till, till mitt liv och min, mitt engagemang här. Mm. Ja, för det var ju mycket prat om att typ så här, det här är sista, sista chansen- att hålla 15 graders målet vid liv. Och det här är absolut sista minuten för att sätta igång- några slags omfattande åtgärder. Var det liksom den stämningen när det var där nere också- Både ja och nej. Jag tycker att det var väldigt mycket den stämningen inne i de här föreläsningarna och när vi var på de liksom seminarierna. Eh, men sen på, på gatan, på demonstrationerna så tycker jag att det var överlag en ganska positiv stämning och peppig stämning skulle jag säga. Mm. Eh. Ja, men jag håller med. Alltså den här äh, sista bästa chansen, uttalandet som den här, äh, nu kommer inte ihåg heter, som var ordförande för själva mötet processen mm. sa. Alltså, jag, jag, jag tänker att alla de här klimatgrejerna som man är på, det liksom kryddas av ett uns desperation jämt. Att det är alltid är sista liksom, chansen. Jag tänker att det fanns med nu också. Men det var ingen som man träffade som hade en förhoppning om att det fakt den här chansen faktiskt skulle tas. Utan, precis som vi hade ganska låga förväntningar på själva COP-mötet så så kändes det som att alla hade det Men mm. Jag hade kanske hoppats på lite mer frustration bara på gatan också. Eller så här bland människor som liksom deltog där. Att, mm. att man verkligen såg den ilskan och frustrationen. Mm. Men Vi kommer också prata lite mer om det sen. Men det handlar ju också om vilka förutsättningar det fanns. Liksom. Ja, mm. ja. ja och för jag tänker, nu ni var jag där fram till, fram till mitt den kan man säga, eller fram till då andra helgen i en vecka uh. um, och min uppfattning om rapporteringen då, det var ju att det kom mycket positiva nyheter eller var liksom så de lade fram det att nu kommer man överens om det här och avskogningen och satte upp olika mål och närmade sig någonting mm. och sen så var det egentligen liksom de sista det sista dygnet som som hela förhandlingen bara blev radikalt mycket sämre liksom mm. <laughs> uh. Och ja. Ja, fanns, det liksom någon slags här, fanns det någon slags live-bevakning i, i de här alternativa zonerna? Varje dag var det ju en rapportering från mötet, men på kanske så uh, 20 minuter som vi lyssnade på, på kvällen. Mm. Men överlag var det ganska lite liksom, direkt rapportering, skulle jag säga. De sammanfattningarna som var var väldigt givande och bra, men det var ganska svårt att hänga med i vad som egentligen hände tyckte jag. Mm. Ja. ja, alltså vi gick ju som sagt det som du är inne på vi gick varje kväll på de här Movements Assembly som det hette, där, där det hölls den här sammanfattningen. Då. Men mm. jag vet, alltså det här kanske är också. Det här kanske är lite av en, en killgissning Men känns det känns inte som att det här är kronologin för de här koppmötena. Alltså att inledningsvis så hålls de här anföranden. Det lovas, eller liksom pratas i stora ord. Mm. Men sen så när det kommer ner till det de sista dagarna när saker och ting ska sättas på papper mm. eh, och så vidare, så börjar det backas ut. Eller då börjar saker och ting tolkas eller då börjar liksom udden på, på det som har hörts innan slipas ner lite grann. Mm. Mm. Ja. ja, men precis. Man börjar med alla de här liksom, stora statsmännen som får uttala sig och sen så plockar man bort dem och så sätter man in liksom, förhandlarna och så mm. bryts alla Överenskommelse ner till någonting mycket mindre effektfullt. Ja, jag tänker att vi kan komma in på det senare. Vad, vad, det, in, vad det här vad ska man säga, vad förutsättningarna för de här olika avtalen och texterna är. Men det är ju väldigt lite i som är bindande. eller så där. Men, men det är ännu mindre bindande att hålla de här utopiska, framåtblickande talen. För det är liksom inte verklig politik. Utan det är ju sen här man ska skriva ner och... och kommer överens om de här texterna och formuleringarna som det på något sätt har en materiell form. Inte för att orden i sig är materiella kanske, men för att då hanterar man eller interagerar man med verkligheten. Mm, mm. Så då, är det, ja, då, då blir konfliktlinjer, då blir det här omöjliga i att enas. Mm. Jag tänker också att det är ganska här, smart av dem att så presentera de här, amen, avskogningspolicy inom etanutsläpps eh, mm. överenskommelsen i början för att det gör att folk kanske ändå tror lite på förhandlingarna och får en positiv syn mm. och att kanske färre personer ges ut på gatan eller liksom, folk tror ändå att mötet kan åstadkomma saker så att mm. det är nog väldigt strategiskt av dem att faktiskt, att, att göra så mm. ja för hur Just. blev det sen liksom, när ni väl var där, blev det demonstrationer eller hur såg de ut? Ja, det var det. Vi, den första demonstrationen vi var med på- det var en Greenwash-march- som var arrangerad av Extinction Rebellion. Och den eh, gick ut på att... Eh, ja, men vi, vi gick runt där på gatorna i Glasgow- och folk gjorde lite små aktioner- framför olika företag och bankkontor. Och den var ganska... Den kändes ganska decentraliserat styrd, liksom- folk gjorde lite sin egen grej och den var väldigt späxig och ja, jag tycker att den var väldigt eh, inspirerande att vara med på för att folk tilläts göra många olika saker och man kunde liksom gömma sig i den här massan som det ändå var men vi var inte jättemånga vad kan vi ha varit? Tusen? Max. Ja, 1500 Nå max ja. ja, men det var ju också samtidigt första exemplet på liksom polisernas väldigt hårda tag mot demonstranterna. Mm. Eh, vi hade ju turen att vi lyckades smita ut lite i framkant liksom, genom polislinjen, men personer där blev ju säckade fast liksom, i flera timmar och det var kallt och det var mörkt. Mm. Eh, så det var ett ganska hårt slag för dem. Ja, ja. Alltså Jag tror de satt i 5-6 timmar utan mat, toalett, vatten mm. på en gata ja. liksom. Ja, typ från klockan fyra till ganska sent. Ja. Liksom. Ja. Så att, det var ju väldigt tufft för de som var där. Och jag, jag tror att det också gjorde ganska mycket med folks känsla sen att liksom, det är hur mm. mycket polis som helst. Vi, vi är liksom undertaliga jämfört med polisen som mm. faktiskt är här. Mm. Och de har kontroll över alla gator. Liksom. Mm. Inför så var det ju ändå alltså åtminstone lite snack om att det skulle bli stora demonstrationer på helgen. Och mm. att att det var liksom förberedelse för det och att man så men media bygger alltid upp någon sån slags stämning, att nu vet vi inte vad som händer, det förväntas mm. stora demonstrationer på mm. lördagen mm. men hur blev det då? Nej men, nej men vi skulle kunna vi skulle kunna börja redan på fredagen för att på fredagen så arrangerades ju en vanlig, eller en vanlig, arrangerades en sån här fredagsstrejk eller Fridays for Future demonstration och den var ju, jag kommer inte ihåg Sigrid, var hur, den var ju stor jag tror de sa typ 30 000 eller så, ja. i antal. Men det var ju verkligen, vi kom till den här parken där samlingsplatsen var och det var ja, men folk överallt, det gick liksom inte att ta sig runt och ta sig fram och se få någon överblick, utan det var bara människor överallt. Mm. Ja, och väldigt positiv stämning i, och det var fint ja. väder mm. <laughs> i skillnad från dagen efter, ja, när, när den här så. stora demonstrationen var den globala auktionsdagen. Och då var det väl upp mot 150 000 äh, siffror jag har mm. hört på. Så det var ju yeah. väldigt mycket människor. Mm. Alltså jag har ju hört från äh, mina vänner som var här i Sverige att det var ändå en fråga som liksom även nådde dem genom svensk media liksom otillgängligheten otill för mötet. Att det hade varit någon rapportering om att Ja, men delegater inte kommer in på mötet och de, liksom, så, någon rullstolsbunden person inte kan komma in liksom, rent fysiskt och detta ska vara liksom, FN som skriver så, eh, regler som ska gälla över mänskliga rättigheter och tillgänglighet eh, och att eh, folk inte får ta del av något så viktigt som de här förhandlingarna ändå. Liksom. Mm. För de här genomgångarna av de här dagssammanfattningarna som vi fick eh, när vi var på de här Moment Assemblies-mötena så var ju tillgängligheten en, en återkommande fråga. Jag tänker att det också var en fråga som har tagits upp innan. Och på de här mötena så, så pratar man ju om det här koppmötet som det minst tillgängliga och det mest exkluderande eh, evenemanget som FN någonsin har arrangerat. Eh, och då ska man veta att sådana här koppmöten får ju vanligtvis också kritik kring tillgänglighet kring transparens och så vidare. Så, att, så att det var ju särskilt den här, den här gången och, det, och jag tänker att det hade med flera saker att göra. Dels hade det att göra med saker på plats som, som Sigrid säger och också till, till det så kan man också säga att det var äm, en entré, det var liksom underdimensionerat i relation till hur många som skulle in på mötena så det var alltid jättelånga köer utanför mm. de här entréerna Eh, och dåligt och väder då liksom, för att det är Glasgow ja precis, så alla blev blöta och neregnade och, och ja, men det var liksom flera sådana det var alltid supertrångt inne och ja, men det var liksom massa kring sånt. Men, men det som framförallt är eller har varit ett problem är att dels så har alltså själva landet, Storbritannien och särskilt Skottland alltså corona sätter en massa käppar i hjulen här kring tillgängligheten det vill säga att eh, dels för att processerna för att komma, till, komma in till länderna eller komma in till Storbritannien och till EU är väldigt svårt för människor från andra delar av världen från det globala syd dels för att det är mäckiga processer kring visum särskilt i kronatider, dels för att många människor inte har alltså med tanke på hur fördelningen av vaccin har sett ut i världen och att vaccin är ett ett kriterie som man måste uppfylla om man ska in i landet så, så var det också en, en aspekt som gjorde att många inte kunde närvara eh, på mötet. Ja, Storbritannien du... godkände ju inte heller många olika typer av vaccin. Nej. Alltså vacciner som delas ut i stora delar av världen var liksom inte ens godkända. Så de, även om de var fullvaccinerade så var de tvungna att sitta i karantän i tio dagar för att få komma till mötet. Mm, mm. Och sen ovanpå det så, så var det en generell lång och komplicerad akkrediteringsprocess och antalet, det totala antalet akkrediteringar hade sänkts så vi har till exempel vänner som arbetar som journalister, som inte fick tag i akkrediteringar även fast de eh, sökte och även fast de eh, vaccinerar och allting. Så att med detta så, så liksom andelen personer inne i den blå zonen alltså andelen personer vars röster kan höras i de här sammanhangen var färre än vad de någonsin har varit. Alltså sociala rörelser och media stängdes ute till en större grad än vad, vad det någonsin gjorts innan. Det är ju ett jätteproblem i en, i en demokratisk synpunkt för att ja, men de här mötena är ju en, är unika i den mån att det är på de här mötena som makten och världens ledare träffas för att diskutera klimatfrågan och hur vi ska tillsammans eller globalt tackla eh, den utmaningen. Så att då, då blir det ett väldigt stort problem när många särskilt då från syd marginaliserade röster inte kan få rum. Mm. Vi, har inte en, vi har inte heller nämnt kostnadsfrågan här. Och det är Nej, ju också en väldigt stor del av det hela med tillgänglighet. För mm. det, var liksom, det var jättesvårt att få tag i boende till exempel i, mm. i Glasgow. Och jag har hört talas från liksom vänners bekanta som bor där. Att även folk som studerar i Glasgow med korttidskontrakt har blivit uppsagda inför klimatuppmötet. För att då kan de hyra ut deras lägenheter under två veckor och tjäna liksom mycket mer än vad en student betalar under ett år. Liksom. Det är sådana enorma summor för de har en liksom oreglerad bostadsmarknad. Mm. Så det blir ju under de här veckorna. Och det är ju helt ja. Ja, det ägde rum någon slags hyperinflation på Airbnb till exempel där man kunde få betala ja, men upp mot 20 000 för en natt. Så det är liksom summor mm. som är... Ja, det är, det är helt sjukt. Och det är ju inte då... Människor från sociala rörelser runt om i världen särskilt inte från globala syd som, som kan betala de priserna utan det är ju mediefolk och eh, företagsfolk som, som kan slänga upp de pengarna. Mm. Sen kan jag också tillägga att, att inne på... I den blå zonen så hade de liksom organiserat upp mycket och liksom byggt en digital plattform där man också enkelt skulle kunna få översikt över vad som hände. Man skulle liksom kunna kommunicera och så vidare. Jag vet inte. Men den här digitala plattformen kraschade också, så att även, även i den, liksom ur det perspektivet så, så var tillgängligheten begränsad. Vi var ju inne lite på det att. Att först så kom alla de här stora fina visionerna och orden och sen de sista, de sista dagarna så plockades det sönder och gjordes mer konkret och mindre effektfullt skulle man kunna säga. Kan mm. du inte sammanfatta lite vad som blev utkomsten av, av det här mötet egentligen? Jo, alltså innan, innan vi börjar prata om resultatet skulle jag bara vilja säga någonting kring förutsättningarna för vilka de här avtalen eller de här förhandlingarna äger rum. För jag, jag tänker att det här också var någonting som, vi som jag tog med mig när jag åkte dit i, liksom, i relation till ens förväntningar och så vidare och en av anledningarna till att man inte har så höga förväntningar kanske. För de här förhandlingarna så har förutsättningarna en, en stor roll i alltså hur, vi, hur vi ser på möjligheterna för att det ska bli ett resultat av, av de här Mötena som på något sätt är positiv. Så är förutsättningarna ganska dåliga. För att generellt så finns det eh, men, ganska låga ambitioner, och, och om vi ska prata om att vi, alltså vårt grupps på något sätt täg på klimatfrågan är ju att det krävs stora systematiska förändringar för att man ska på lång sikt kunna tackla och eh, liksom möta klimatförändringarna. Och, och den typen av förändringar. Den diskussionen finns ju inte på de här mötena utan de här mötena styrs av ett, alltså ett, grundförutsättningar att man ska bevara tillväxt. Man ska bevara alltså de flesta aspekterna av våra liv och hur våra liv ser ut. Så, så det finns liksom ingen ambition om att på allvar möta problemet som vi står inför. Eh, sen finns det inte... I avtalen sen 97 skrev man ju det här tror jag det var, skrev man det här Kyoto-avtalet som var det första klimatavtalet som var bindande. Mm. Därför så skrev jag till exempel inte USA på det för att så the American way of life cannot be compromised. Och, och det var ju ett problem som man sen liksom inför nästa förhandling i Köpenhamn skulle man liksom komma på hur man skulle kunna utforma ett fördrag eller en, ett avtal där man kunde få med USA. Och då innebar det att då påbörjades någon sån liberaliseringsprocess där krav och ansvar och, och den typen av mot, vad ska man säga, motprestation försvann. Och att alla de här avtalen sedan dess, alltså Parisavtalet och nu det här också, har en frivillighetsaspekt till. Alltså det är, man, man själv bestämmer vad man som land och nation ska ta, ta på sig för, vad heter det? Med aktion för att rädda klimatet. Och sen så en annan dålig förutsättning är att de här förhandlingarna domineras av privata intressen. Det har ju rapporterats om att det var fler lobbyister eller representanter för fossillobbyn där än vad det var för något land. Alltså det var över 500 lobbyister som, som deltog i förhandlingarna eller som deltog på, på mötet– mycket av, när, när det kommer till, eh, vad ska man säga, lös när man pratar om lösningar, särskilt då i relation till teknik, så finns det en jättestark ekomodernistisk hegemoni som på något sätt mm. bygger på alla de här företagens ja, gissningar kring deras tekniska innovationers förmågor. Så det, är liksom, det genomsyrar också förhandlingarna. Och sen så är det här, alltså det är också en omöjlighet i att försöka komma överens i en situation där några av deltagarna i förhandlingarna förhandlar på liksom liv och död premisser, medan några förhandlar liksom utan egentligen något intresse av att få fram ett resultat. För mm. vad jag menar, mm. alltså det, som, det, blir som en, det blir som en jättetoxisk relation där den ena parten är extremt mån om att få till någon typ av kompromiss- eller någon, någon, någon typ av överenskommelse- medan andra parten inte alls har ett intresse av- att förhandla egentligen. Så att det är som att det alltid överenskommelsen hamnar- liksom alltid på den ena planhalvan mer än på den andra. Eh, mm. och, och skulle man ja. då kunna säga att den ena sidan- är då ö-nationerna och liksom alla de länderna- som kanske redan är väldigt hårt drabbade- av klimatförändringarna. Och den andra sidan blir då- i mean, Australien eller USA eller liksom de väldigt fossildrivna ekonomierna. Ja, alltså det, det, har ju, det har ju utkristalliserats i ganska tydliga läger i de här frågorna att det liksom rör sig om en sån klassisk globala syrglobala norduppdelning mm. i princip. Men för att, innan vi börjar prata om resultat, men ändå för att sluta på en någon slags eh, plats där man också förklarar varför vi åkte dit så på ett av de här mötena så var det någon som, som pratade om det här och som liksom presenterade de här förutsättningarna för mötet och varför alla kopsuger och så vidare. Och sa det typ att ja, men är rotten to its core men det här forumet är fortfarande unikt. Det är, liksom, det är på den här platsen länder och liksom det internationella samfundet samlas för att diskutera en global utmaning och därför så är det ändå en arena för makt och en arena mm. där vi måste i den mån vi kan eh, intervenera och påverka eh, så det är liksom mm. ett det är litet, ja, men jag har också ah. hört lite så vissa som säger att det är liksom detta mötets största vinst att, att men, alla länder i alla fall är eniga om att klimat, klimatförändringar existerar och mm. att 1,5 grader målet i Parisavtalet är liksom det vi vill sträva efter mm. alltså att det ändå finns en enhet kring det hur mm. dåligt det än är, liksom, så, mm. så är det ingen som är klimatförnekar av de som sitter där liksom, på så vis. Nej. Nej, precis. Det har liksom den här den, vad ska säga, vulgära eller explicita klimatförnekandet har försvunnit, verkar det som. Mm. Eller de liksom, inte alls fått, fått utrymme i alla fall. Ja, men precis. Och man har äntligen nämnt, som alla säger, det F-word. Eller så där, fossil... <laughs> Infrastruktur eller fossilindustrin eh, som fenomen. är väl liksom till slut mm. nu också utpekat som eh, en starkt bakomliggande faktor. Skönt att vi mm. kan <laughs> precis att vi kan. <laughs> 2021 blir en det. <laughs> <laughs> ja, jag, jag tänker att det fångar den här <clears throat> punkten om att eh, man har ganska låga ambitioner. När, när, ja. det, liksom är <clears throat> när det är ett, när det är ett stort framsteg. Liksom. Ja. ja. Och samtidigt så blev väl just liksom den här frågan om eh, fossilindustrin och fossilinfrastrukturen blev väl också ändå en väldigt tydligt exempel på hur man började i en kanske ganska god formulering om att fasa ut mm. fossila bränslen mm. och landade i en extremt urvattnad formulering om att fasa ner fossila mm. bränslen, eller mm. kanske inte ens fossila bränslen, just utan kol. kol, ja. kol ja. Och ja. Eh, att ta bort ineffektivt utnyttjande av olja. Alltså det blev mm. såna extremt mm. vaga formuleringar mm. i slutändan. Verkligen. Jag satte mig och försökte på något sätt bena ut för att men som ni sa så kom ju olika bud eller olika de släppte liksom olika nyheter från mötet i, i liksom etapper men, men när jag benade ut lite vad det var som hade sagts så tror jag jag kom fram till ungefär 10 punkter. Mm. Det första var att de, man ska skära ner utsläppen och att man ska dra ner utsläppen med 45% till 2030 och nå net zero 2050. Alltså netto utsläpp noll tror jag det blir på svenska. Mm. En annan punkt var att man ska uppmana länder att ta på sig större åtaganden för att nå 1,5% målet. För att man då har enats om att det är nödvändigt, som ni var inne på innan. Ja, sen var det här med att man ska fasa ner användning av kolenergi. Man ska öka, ha ökad mängd pengar, alltså man ska skicka mer pengar från globala nord till globala syd för omställning. Och man ska fasa ut subventioner som görs som med syfte att sänka priset på fossila bränslen. Och som sagt, fossila bränslen nämns nu för första gången. I den här avslutningstexten. Och sen så har det kommit till ett beslut om regelboken för det här. Alltså att klimatmål ska uppdateras varje år. Och det ska göras en årlig syntesrapport. Och sen har ledare för över hundra länder. Som de här länderna då är hem för 85% av jordens skog. De här ledarna har kommit överens om att stoppa avskogningen till 2030. Och över hundra länder kom också överens om att skära ner utsläppen av metangas med 30%. Metangas är en av de, ja, det har vi pratat mycket om i den här podden, men det är en väldigt potent växthusgas som står för en stor del av uppvärmningen. Sen har privata investerare med massa, massa pengar sagt att de ska backa clean technology. Så att det finns liksom en, ett investeringskapital att röra sig med. I, i omställning och eh, med mål då att kunna nå det här net zero målet Och sen så var det också eh, att man ska slopa, det var, jag tror det är några, några större länder i väst som har kommit ut och sagt att de ska slopa investeringar i fossila projekt utomlands. Och över här så var det också, jag tror att Indien släppte någon, något uttalande om att de ska bli klimatneutrala 2070, att de har det för mål. Mm. Värt att fira. <laughs> ja. Eh. Och om vi, då, om vi då sätter på oss våra kritiska glasögon. Och kollar på de här olika målen. Eller de här olika eh, punkterna i, som kom från glasgångmötet. Om man bara börjar uppifrån på de här som jag har läst upp. att Det första första målet som jag läst upp var att man ska skära ner utsläppen med 45% i 2030. Och nå NETS i 2050. Då... Och det här var något som också pratades om mycket i Glasgow. Vad är det här net zero? Vet ni vad net zero är för någonting? Ja, net zero är väl då att man, att man minskar utsläppen så mycket som möjligt och sen de sista, den sista andelen eh, kompenserar man med olika koldioxiduppsugande eller neutraliserande projekt som typ trädåterplantering eller CCS-teknologi eller sådana saker. Ja, men precis. Alltså det, det finns i, egentligen finns det ingenting i net zero som betyder noll. Alltså det, finns ing, det är inte, inte nollutsläpp man, man strävar efter, utan det man strävar efter är att kompensera och komma på andra kompensationsmetoder som gör att liksom, vi, vi hittar, hittar sätt för att suga ut koldioxid ur atmosfären så att vi kan fortsätta släppa ut mindre än vad vi gör eller till och med i liksom fortsatt omfattning. Mm. Jag lyssnade på en diskussion om det här där några experter satt och diskuterade. Det. De pratade i termer av att det här är ett accounting trick. Alltså det handlar ju bara om att på något sätt förflytta utsläppen till liksom att, att man redovisar dem på ett annat sätt. Man liksom kan köpa sig rätten att släppa ut. De pratade om det som en form av delayism. Alltså att man... Mm man, man skjuter, skjuter upp eller skjuter liksom bort ansvaret, skjuter bort åtgärder eh, och det är liksom det, det, det är intressant för det var liksom en strategi som de här Shell och ExxonMobil Mobile och de hade redan på 70-80-talet att hur vi ska bemöta en eventuell klimatrörelse eller kritik kring våra klimatutsläpp eh, genom att eh, då delay alltså skjuta upp eller liksom förskjuta ansvaret kring, kring det här så det är liksom en, en form av... I, den här, I det här samtalet så pratar de om att det är en form av modern denialism. Alltså att det är en, en modern form av förnekelse helt enkelt. Och de pratar också om att en del av de här lösningarna för att komma till Net Zero är ju skogsplantering till exempel. Mm. Eller, eller i någon... Det är ju som att man liksom pumpar upp fossila bränslen och förbränner fossila bränslen alltså från underjord och sen så liksom förlägger man stä, uppständandet av de här utsläppen ovanjord. Alltså att man, eh, det kommer liksom bli enorma, att företag gör enorma markanspråk för att kunna plantera träd, kunna, för att kunna anlägga CCS-anläggningar och så vidare. Och då kan man också se att, att det kommer uppstå sociala konflikter kring det. Här för att, eh, mm. då, då kommer liksom alla stora företag med mycket ut, utsläpp vilja också köpa upp mark. Mm, och antagligen och om vi, också att det är hyfsat billigt med mark i globala styr. Precis. precis, så, att, så att här kommer liksom komma en ny form av grön landgrabbing kan man säga. Alltså att, att, att man kommer liksom köpa upp enorma arealer. Och då vet man ju att ja, men de som drabbas hårdast ja, men det är urfolk och det är fattiga människor. Och, och för att mm. prata liksom lite i kvantiteter så, så, så tog de ett exempel med att om själv idag till exempel skulle kompensera för alla sina utsläpp så skulle ytan de skulle behöva, den skulle vara lika stor som tre stycken nederländerna. Mm. Och då är det bara ett företag. Um, så, att, så att vi liksom jorden, vi har för liten jord för att ens kunna kompensera våra egna utsläpp i nuläget. Och, och jag tänker att det, också, det blir också spännande när man tänker kring det här målet och när man också tänker på det här skogsmålet. Mm. alltså det här avskogningsmålet att, att man inte ska att man ska stoppa avskogningen till 2030. För att det på något sätt så hör de liksom lite bizarrt ihop. För att man har ju kommit mm. på att ja, skogen är extremt bra källa för koldioxidlagring. Mm. Så därför så finns det också ett, i den här logiken då ett ekonomiskt instrument för att rädda skogen. Det det är liksom inte naturens rättigheter som har gjort anspråk på utan jag antar att, att man kan se det i, i det här skenet eh, av att för, stora företag kommer behöva skogsytor för att eh, offsätta sina utsläpp. Mm, men för jag tänker också att det hör ihop lite med typ det som jag och snackar om i, i förra avsnittet att det blir en väldig konflikt i då det här bevarandet på alla platser och samtidigt som ja. man då ska gå över till biobränslen och ja. eh, bränna skogen eller liksom utnyttja den mm. som bränsle eh, eller biodiesel att det finns liksom någon slags inneboende motsättning mellan mm. den här idén om bevarande och återplantering och en fortsatt liksom, exploatering att någonstans måste exploateringen mm. ske på något sätt mm. Ja och jag vet, alltså jag vet egentligen inte riktigt hur hur, den där, eh, hur det där är formulerat, jag tror att det är ganska vagt i, i Glasgow för att jag, jag tänker inte att det kommer bli att man planterar massa skog och låter den vara. Att det blir naturskog liksom med, med tiden. Utan Nej. jag tror att, att man till exempel kan kolla på att många kollar till exempel på Sveriges skogsbruk och tänker att det är ett hållbart skogsbruk. Eh, och att det, liksom, det kommer odlas upp som, som, eh, vad ska man säga? Ja, men som fält eller industrier i skogen. Och sen kommer man avverka och sen kommer man liksom återplantera och att Bara man är i den cykeln så tänker jag att det räknas som att man har räddat skogen. Men, ja, det är inte, jag vet inte säkert. <laughs> Men det här med skogs, det här med att försöka stoppa skogsavverkning och, och skogsskövling är också någonting som gjorts väldigt många gånger. Det känns som att sen man var ett barn så har man pratat om att skogen ska räddas. Så det är också, jag vet inte, vad, vad skiljer det? Man blir lite sådär uppgiven i, eller man blir lite skeptisk i Ur det perspektivet att det här känns som att det redan har bestämts tusen gånger. Mm. Och också kopplat till det här målet med att kalla ner utsläpp på nå net zero är ju det här med investeringar. Alltså, vi har, alltså vi, vi har väl någon så generell take på att ah, men det här med priv gigantiska privata investeringar, eh, oavsett om de eh, gör sig någon så med någon grön ambition eller inte, så är det del av ett. Liksom inneboende, destruktivt system. Mm. Men här så tror jag också att man kan se det som att, att investerare försöker vara del i den här processen av att eller att man ser vad ska man säga, chans att tjäna pengar i de här ja, men i, i kampen för att nå net zero. Och, och det här kommer ju vara att man kommer pumpa in pengar i CCS-teknik, eh, i annan geoengineering och liksom allt som krävs för att man ska nå de här, ja, låtsasmålen då. Om vi tar nästa mål på den här listan att man uppmanar länder till att ta större åtaganden när det kommer till klimatåtgärder, så alltså då, då kommer ju det här med att vi inte sysslar med, med bindande avtal in. Alltså att man kan säga liksom lite, va, lite vad som helst men i slutändan så kommer, alltså det är den här, nu har man det här systemet av pledge and review. Alltså att man tar på sig det här, den här den här åtgärden ska vi göra. Och sen så gör man en review då, alltså en utvärdering efter några år, hur det har gått. Eh, och jag tror att ni i förra avsnittet pratade om att just nu, om alla följer de åtgärder som de har åtagit sig, så går vi mot en uppvärmning på 2,4 grader. Mm. Om vi tänker att de inte kommer följa de åtgärder som de har åtagit sig, så går vi mot 2,7 grader uppvärmning. Mm. Mm. Det, det blir tomma ord på något sätt. Alltså, för att det, det finns ingen hand, eller det finns inga krav. Det finns inget ansvarsutkrävande. Bakom den här, eh, den här uppmaningen. Nej. Och jag tänker att det knyter an till, eh, till en av de andra punkterna. nu, Det här med ökade pengar till, från globala mm. nord till globala syd. Både då mm. för omställning men också för... Eh, Alltså för klimatskadeåtgärder eller liksom klimatanpassningsåtgärder. Att där mm. har ju länderna sedan tidigare lovat att eh, runt 100 miljarder dollar om året som ska då från ja. nord till syd, men som mm. överhuvudtaget inte har hållits. Det har bara inte hänt liksom. Nej, mm. Nej precis. Det var ju någon så... Jag läste läst om det här. Det var ju någon sån... Vad ska man säga? Troller i ju en lösning som Hillary Clinton kom på 2009 när de länderna från globala syd höll på att gå ut från förhandlingarna och liksom överge dem för att de tyckte att det, inte, det liksom inte kom någon vart så då var det som att man lovade och det är så svårt det här med för det här är från engelska 100 billions. billion, precis det är alltså svenska, i svenska så blir det 100 miljarder dollar per år ska då ges i omställningsstöd till globala syd från globala nord och det, ska, det skulle börja ske då År 2020, alltså förra året. Mm. Eh, och det som du säger, de har inte uppnått förra året- så tror jag det var 72 miljarder eh, 72 miljarder dollar som gavs bort. Nu i det här äh, nya alltså med Glasgow eh, Climate Pact- så, så säger de att de ska dubbla den summan. Så du pratar vi om 200 miljarder dollar per år. Men om vi ser till det faktiska behovet- så, så landar, så var det ut eh, räkningar om att det skulle behövas- och återigen i det här språkliga- 3 trillions dollar. Alltså jag tror att det motsvarar 3 000 miljarder dollar per år. Mm. Och då pratar vi bara om liksom omställning och, och anpassning. Om vi dessutom ska räkna in det de pratar om som loss and damage. Alltså att återställa och vad ska man säga, um, ja men på något sätt som gengäld för den skada som redan har skedd, skett. Så är summan den dubbla. Så 6 000 miljarder dollar per år. Så att då är det de här 200 dollarna är liksom som en... Eh, jag kan inte räkna ut mm. procent, men det är alldeles för lite i alla fall. Eh, mm. Och, och det, här är också, det här är också kul för att jag, tänkte säga, jag som är lite äldre har ju också vuxit upp i en tid då skuldfrågan var väldigt het. Alltså i internationella eh, och globala politiska sammanhang. att Man pratar om att eh, globala syd har en enorm skuld till globala nord- för att man har lånat en massa pengar i samband med mm. ja, men uppbyggnad. Det är liksom går tillbaka till struktur, strukturen, passningsprogram och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. Mm. och att de här länderna har egentligen redan betalat tillbaka sina skulder. Nu betalar man bara av ränta fortfarande och, och så vidare. Och att den här problematiken, det, liksom, det har försvunnit lite från det politiska samtalet. Jag har liksom inte hört någon prata om skuldfrågor på 10-15 år. Men den är fortfarande högst aktuell och... och på, i något samband, På något av våra möten så pratade de om att eh, länder i syd fortfarande betalar... För varje biståndskrona de får så betalar de fortfarande fem kronor tillbaka till mm. eh, låne, alltså till institutioner som de har lånat pengar ifrån. Det är så sjukt för man hör ju ingenting om det i media tycker jag. Eller för mig Nej. var det helt nytt att, att höra ja. den uträkningen. Ja, ah, då har vi en, en situation där länder eh, i, ja, men betalar mer... Ja, men till banker och till andra institutioner- än vad de kan lägga på eh, omställning och anpassning- eh, i klimatsammanhang. Eh, och för att vara lite ytterligare kritisk där- så är det ju mycket av de pengarna som nu hamnar- i den här klimatpotten som är tagen från annan typ av bistånd. Oavsett vad man mm. tycker om olika typer av bistånd- så är det ju ändå... –pengar som redan gick från globala nord mm. till globala syd. Så att mm. det är liksom inte alltid extra pengar– –utan oftast är det bara en omfördelning av befintligt mm. bistånd. Ja, ja. Och, och sen det här med skuld. Vi har alltså, klimatförändringarna som vi har tjatat om, känns det, som vi pratar om hela tiden– –slår ju mest mot de länderna som har bidragit minst till själva klimatförändringarna. Och... Eh, om vi kollar på till exempel Dominica- som en ö längst liksom, öst, längst österut i Karibien- alltså längst ut i Atlanten- som drabbades av en enorm orkan- 2018 var det, eller, sen sommaren 2018- och i princip totalt förstördes. De, för att återuppbygga sin ö då- så lånade de 330% av sin BNP. Alltså tänk då all, värdet av allt- de producerar på ett år gånger mm. tre- Lånar de för att kunna bygga upp, liksom, reparera skadan av klimatförändringarna. Eh, och det är ju då pengar som de kommer behöva tillbaka, betala tillbaka med ränta. Eh, Mosambik eh, drabbades av de här enorma översvämningarna. Det var 2019. Då lånade de eh, 100 miljarder dollar för att tackla den konsekvensen av klimatförändringarna. Och 100 miljarder dollar, alltså kronor blir det, ja, 1000 miljarder kronor ungefär. Det är motsvarande vad svenska statens budget är på på Så det är liksom enorma, enorma mängder pengar som länder i syd fortfarande tvingas låna under extremt dåliga premisser och ytterligare ställa sig skuld bara för att tackla det som, som pågår. Så därför sätter man sig i en ännu sämre situation att ja, göra något faktiskt åt land, ländernas eh, klimatarbete. Mm. Ja, och mm. kanske den då liksom väldigt, alltså den absolut mest basic nivån av det där. Det är ju att då de, alltså länderna i global asyl de står ju för en mycket, mycket, mycket mindre del av, mm. de, alltså deras skuld i klimatförändringarna är otroligt mycket mindre än vår skuld, både ja. historiskt och ja. pågående. Liksom. Ja, och jag tänker att det, det, det, är också, det är också någonting man kan ha i bakhuvudet när man tänker kring det här att, att de ändrar texten från fasa ur till fasa ner fasa ut till fasa ner kolkraft. Eh, därför att det var ju Indien var en av de eh, aktörerna som väl drev det hårdast. Mm. Och jag menar det, är ju, det blir ju det blir, det blir komiskt liksom att man ska fasa ner. Det är oklart vad det ens betyder. Men att man ska fasa ner kolkraften eh, som då står för 40% procent av utsläppen av koldioxid. Det är, liksom en, det är den största boven. Men det är ju också Indiens största källa till energi tror jag. Mm. Särskilt när det kommer till elförsörjning och så vidare. Så, så då blir det jag inte, på något sätt för mig så blir det lite mer komplext än att man kan bara prata om. Alltså, jag menar Indien är ju. Det, det är ett land som, som leds av en hindufascist fascist och så vidare och så vidare. Men i, histor, i en historisk kontext så är inte Indien en, en klimatbov i samma. som man kan liksom prata om i samma. Eh, omfattning som Storbritannien eller USA eller eh, oh, andra länder. Nej, och också som, du är, också som du är inne på att det finns kanske ändå en väldigt konventionell tolkning av eh, skuldbördan eller skuldläget som att mm. länder framförallt här i Norge som Sverige och Finland och Norge att vi står så väldigt fria från skuld för vi har kommit så långt mm. i våra omställningar och utöver då bara den här väldigt liksom grundläggande Ja, men då, om att vi förskjuter våra utsläpp till Kina. När vi köper mm. varor från Kina och placerar vår produktion mm. i Kina. Så tillför det ju en extra dimension till det. Men vi, vi de, de länderna står också i ekonomisk skuld. Jag ställer många av länderna i syd står i ekonomisk skuld till nord. Och kan mm. inte, alltså, det finns ytterligare hinder för omställningen i det. Mm. Liksom. Ja, för jag tänker att det också är så himla, ty alltså, det följer någon så typisk eh, samtida, ett typiskt samtida narrativ att, att länder som Kina, som Indien får skuld för hur, alltså att, att de målas ut som ja, men de reaktionära krafterna i de här klimatmötena och det är klart att till någon mån så stämmer det fast de absolut starkaste krafterna finns fortfarande i länder som USA, eh, europeiska länder, Australien och så vidare. Mm. Mm. en annan punkt från den här listan är det här med utfasning av subventioner till med mål att sänka pris på fossila bränslen och det, är ju, det låter ju jättebra eh, mm. det är lite oklart, det finns liksom ingen förtydling om vad det här vad man menar med det för det finns också någon sån undertext där, där de skriver någonting om att men FI, liksom, effektiva subventioner ska få vara kvar men det är liksom ah, det, det, allt, är lite, allt är lite oklart och särskilt så börjar jag tänka på vad är det för subventioner vi pratar om här? Mm. För att jag ser det som att, bi, alltså, att varken flyg eller bil bär sina egna kostnader. Alltså att det är ständigt så att stater med offentliga medel gör investeringar i infrastruktur som är nödvändig för de här olika transportmedlen. Mm. Eh, där då fossila bränslen eh, används som, som driv, drivmedel. Till exempel när vi bygger flygplatser eller när vi bygger vägar, eller när vi bygger hamnar, då är det ju med offentliga medel i största utsträckning som, som det görs. Ska man se det som en subvention? Jag tror inte mm. att de ser det som en subvention. Eh, ett annat stort frågetecken är det här med, och det här var något jag upptäckte bara för något år sedan och blev så mindblown av, att det är omöjligt att avskaffa, eller rätt sagt så här, subventioner för flygbränsle, är jätte, det är jättehöga subventioner för flygbränsle. Och mm. där, de subventionerna regleras enligt någon, en konvention- som heter Chicago-konventionen. Den är från 1947. Då satt man sig ner och kände att- eh, det här med flyg är viktigt. Det måste vi satsa på gemensamt. Så då byggde man upp ett system av subventioner- eh, och liksom regler kring att eh, de här subventionerna får inte avskaffas. Utan vi måste subventionera eh, flygbränsle- Vet ni hur mycket svenska skattepengar- som går till eh, subvention av flyg varje år? Ingen aning. Berätta. Det eh, känns som en sån quiz. 10 eh, miljarder svenska skattekronor- går varje år till subvention av flyg, eh, flygindustri. Och, och då liksom, jag tror jag att det främst rör ja, just fly, flygbränslet. Eh, mm. Så att det, finns, det finns ingenting... Det här med att vi kan flyga så billigt- är ju på grund av att allt är så fruktansvärt dimensionerat. Mm. Det är ju så fascinerande med tanke på typ att SJ har krav från regeringen att, man eh, heter det? Krav om typ marknadsmässighet. Ja, och att de ska gå med vinst varje år och mm. bidra mm. till statskassan. Så mm. liksom samtidigt som då flygen får sponsrade pengar från staten mm. så ska tågen bidra med pengar till staten. Ja. Ah. Så, så då när vi pratar om de här slopade subventionerna, så, så som sagt, det är väldigt oklart vad det är det syftar till. Och ja, det, det känns som att det generellt är lite oklart kring. Och det är väl det får man väl ta. Alltså, man kan väl inte bygga upp ett detaljerat, ett detaljerat system för hur man ska göra de här grejerna på ett två veckor långt möte. Men, men jag tror att det finns många av de här punkterna som riskerar falla platta på grund av ja, men när, liksom, när det ska inom malas i maskineriet. Men vi får se. På samma spår kommer det här med metan. Du pratade om det, Sigrid. Att det var något som släpptes ganska tidigt. Mm, det var under första veckan. Ja, att man skulle skära ner på metanutsläpp. Och det är ju jättebra. Men då är det ju väldigt... Ja, just det, I det här avtalet... Det var liksom ett parallellt avtal. Det var inte en del av det stora avtalet. I det här avtalet så ingår ju inte då Kina, Ryssland och Indien som är de största utsläpparna av metangas. Man mm. hoppas att de ska gå med, men de är inte med i nuläget. Och för oss då, som har jobbat med fossilgas i ja, 4-5 år, mm. ja, tre, fyra år, så känns det här lite knepigt. Att, att de säger att man ska dra ner på metangasutsläppen. För att är det någonting vi vet så är det att metangas är, är ju en, liksom komponenten som, som utgör naturgas eller fossilgas. Mm. Och det är en gas som. Ja, dels, dels släpps det också ut från jordbruk jättemycket, och det släpps ut också när tundra och, och sånt tinar upp. Mm. Eh, men annars så släpps det ut vid eh, utvinning, transport, lagring och förbränning av fossilgas. Mm. Och därför så känns det ju konstigt hur man ska lyckas skära ner på utsläppen när man samtidigt då genomför enorma satsningar på fossilgas i Europa. Jag vet du Sigurd har ju varit mer involverad i den här fossilgaskampen. Men det är ju en enorm satsning. Ja, verkligen. Ja, jag vet inte siffror och så, men det, det håller ju på att byggas olika ledningar och så för att transportera fossilgas lite överallt. Liksom. Mm. Och EU- sponsrar ju jättemånga stora projekt just nu ja. för fossilgas. Mm. Ja. Man kan ju lyssna på ett av våra fossilgasavsnitt <laughs> <laughs> om man vill veta lite mer. Ja. Ja. Precis. Ja, verkligen. Mm. Och, och som sagt, jag vet inte hur, men, men det finns ju flera pågående liksom, kampanjgrupper som eh, det här Stop Baltic Pipe och mm. eh, Stop... Jag kommer inte ihåg vad den här heter. Adriatic. Ja, det kommer inte ens ihåg. Mm, en Stream 2. Nord Stream 2, ja precis. Det finns liksom massa pågående eh, kampanjer som, som arbetar mot de här projekten. Så det, det blir liksom lite komiskt att man också parallellt med det pratar om att man ska skära ner på utsläppen. Mm. Ja, ja eh, men för jag fick nog någon så här eh, alltså lågt hängande fruktvibbar. Eller typ lite samma som ja. Ozon-idén eller frionerna liksom. Att man tänker sig att vi tar den gasen som är mest potent eller bland de mer potenta. Och så minskar mm. vi på den, plockar bort den mm. i systemet, ersätter den med någonting annat. Så får vi snabba vinster. Men metan är ja. kanske på ett annat sätt än vad frionerna var eh, i mm. frågan, eh, mm. Så är kanske metanen mer invävd i våra produktionssystem på ett annat sätt. Mm. Ja, och mer invävd i de här fossilbolagen framförallt i, i deras framtidsvisioner. Mm. Ja, precis. För det är ju så, så man på något sätt ger det, är det narrativet som, som man ger fossilgasen. Att den är övergångs, det gröna övergångsbränslet eh, från mm. kol, olja och liksom mellansteget från det till, till helt förnyelsebara energikällor. Mm. Ja, eller framförallt biogas då. Ah, jag tänker vi kan inte gå in och snacka biogas nu. Men att vi inte kunna använda de här anläggningarna man bygger för fossilgasen till biogas. Det är ju bara ja, ett hycklar liksom, för biogas produceras lokalt och används ofta lokalt. Liksom. Just det. Eh, och kräver inte den här stora infrastrukturen som man bygger för fossilgasen. så att Man mm. liksom, låser in sig ett långvarigt beroende av fossila bränslen mm. genom att satsa på fossilgas. Mm. Mm. Ja, precis. Och som sagt, man bygger sådana terminaler runt om i hela Europa. I Sverige så har det, står, står det lite stilla nu efter att vi lyckades stoppa påkopplingen av Göteborgsterminalen till Stamnätet. Och det kan vi höra mer om i vårt avsnitt- som handlar om folk mot fossilgas till exempel. Mm. I ungefär samma svär rör sig den här, här punkten om slopade nyinvesteringar- i fossila bränsleprojekt eller i fossila projekt utomlands. De pratar om det på ett av de här mötena vi var på. Att ja, men, nu ska vi sluta investera i ja, men, smutsiga projekt utomlands- men det gör man samtidigt som då, och det var västländerna då som, som sa det. det. gör man samtidigt som USA och Kanada eh, till exempel har större planer för eh, expansion av eh, utvinning av fossila bränslen inom, alltså, inom nationen. Eh, de liksom enorma projekt som ligger och väntar på att bli igångstartade. Och det var också komiskt för att typ dagen efter Coop tog slut så kom ju den här nyheten ut om att Biden ska aktionera ut Rättigheterna till några enorma oljefält någonstans ja. äh, i något hav där de, där de styr. Ja, och det känns också som men jag och Erik pratade lite då också i förra avsnittet om äh, att det på G20-mötet äh, diskuterades om de här liksom, koldioxidtullarna för att komma liksom, till rätta med... Äh, det globala Nord då liksom förflyttar sina utsläpp eller sina mm. eh, koldioxidintensiva produktion utomlands och det här känns ju som mm. en då väldigt en väldigt lam version av det där, att man stoppar mm. investeringar eller man lovar att inte nyinvestera mm. eh, men också kanske då för att länder som Kina eller Ryssland eh, motsatte sig den typen av mm. tullar såklart, eftersom deras ja. industri är beroende av det, eller beroende av att sälja till Nord. Mm just det, det här är ju en aspekt som vi faktiskt inte ens har pratat om. när vi alltså Flera av de här punkterna berör ju det också. Alltså att, att vi inte har ett konsumtionsperspektiv på utsläppen. I de här förhandlingarna så, så är, liksom, är det ju territoriella utsläpp som diskuteras hela tiden. Mm. Så det ger ju också en, det är också en falsk bild av eh, vart ut, eller till, för vem utsläpp sker. Liksom. Eller vem mm. som skördar frukten av utsläpp. Det är en väldigt bra eh, poäng. Och slutligen så tänkte jag bara nämna, alltså jag tänker det här med att man nu för första gången, som du var inne på använder F-ordet, alltså eh, fossila bränslen i det här avtalet, att det är väl också på något sätt så lågt hängande frukt. Det är ju inte en åtgärd egentligen, utan det är ju bara, det är bara en, en märklig grej att, att det inte har eh, jag har liksom svårt att tro på det nästan att det inte ska ha funnits i tidigare dokument. Men jag tänker att vi, vi lyssnade på ett, ett tal av en man som hade varit Boliviens chefförhandlare vid COP fram till 2011 och han pratade om det att ah, men problemet med COP-mötena är inte att det, är inte, det är inte ambitionsnivån som är problemet det är, liksom, det är inte de låga ambitionerna som är problemet utan problemet är att det inte finns några ambitioner och jag tänker att det på något sätt speglas i, i att ah, men det, det ser som en framgång att, att man nu pratar om fossila bränslen för första gången på 23 COP-möten. Ja, men så om man skulle då sammanfatta det lite grann som vi kanske då redan mm. har varit inne lite på att det finns några nya aspekter där man har ändå, man har skrivit den här eller man har påbörjat liksom den här regelboken det finns liksom några lite mer konkreta formuleringar om någon slags här progressiv utveckling av policies men vi är fortfarande kvar i det här att det inte finns några bindande åtgärder i mm. Och mm. vi, har, eh, vi har små, små, små vinster. Så som att F-ordet eh, <laughs> berömst. Men, mm. men har ni hört någonting då om vilka reaktioner det här blev- liksom, i förrörelsen i Glasgow? Blev det liksom några... Blev det liksom ett stort antiklimax? Eller hände det någonting? Blev det demonstrationer efter att mötet var slut- Alltså jag har inte hört så mycket om det. Eh, faktiskt. Jag vet inte om Nej. det är för att det inte har varit. Eller för att eh, media inte rapporterat så mycket. Kring det. Eh. Nej, vet jag vet att när. För att det här sista utkastet Och det kom ju först ett första utkast och sen ett andra och sen ett tredje sista utkast. Och det tredje sista utkastet på texten dröjde länge. Och då vet jag att det var folk som samlades utanför den här blåa zonen och liksom vad ska man säga, blockerade, alltså stängde inne delegaterna. Mm. Det var väl symboliskt, men, men ändå liksom att man var så, vi, ni, ni måste få ihop en, någonting från det här mötet annars så släpper vi inte ut det Det var någon mm. typ av sån protest. Och då såg det ändå ut som att det var ganska mycket folk. alltså Några mm. tusen som stod där utanför entrén. Men, men alltså annars känns det som... Och jag tänker på något sätt att det speglar den generella... Alltså rörelsens generella låga förhoppning om att de här mötena ska leda någonstans. Alltså det var ju redan, redan andra dagen vi var i Glasgow så var det en demonstration där Greta höll ett tal i en park. Och hon mm. redan då liksom sa hon typ att... Ja, men det är inte där inne förändringen kommer att ske det är här ute den kommer att ske, det är vi som kommer stå för förändringen, det är vi som på något sätt organiserar civilsamhället det är vi som liksom pushar på för att menar, en rättvis omställning kommer att äga rum och jag tänker att reaktionerna på vad som faktiskt kom ut sen speglar de extremt låga förväntningarna som fanns typ mm. och du får rätta mig om jag är fel Sigrid, men jag tänker verkligen att att, att, att det skulle vara mer upprört som efter Köpenhamn när det fanns förhoppningar så mm. blev det också en reaktion efteråt. Tyvärr så blev det också en, en, en extrem depp. Men, mm. men nu är det som att man bara, ja, det var bla ha, bla de körde på. Mm. Man fick exakt mm. det där som man hade förväntat sig på något sätt. Verkligen. Ja, och jag, alltså jag tror att jag tycker att det är, en så, det är en så märklig känsla kring alltihopa för att det finns, alltså det är som att allting... Som att alla håller sina typ, så här förväntade positioner på något sätt. Att typ, mm. politikerna gör ungefär det som man förväntar sig att de skulle göra. Och sen så säger de att oh, det är så viktigt med eh, civilsamhället. Eh, det är trevligt med aktivister. Men de menar kanske mest egentligen de privata företagen. Mm. Och samtidigt så sker det också, ja, men som vi då började vara inne på lite grann, att de kommande, de kommande mötena eh, mm. som jag har förstått det ska vara i vad var det Saudiarabien. Och, eh, nej, i första, nej. första Egypten och andra i förenade Arabemiraten. -Arab förenade Arabemiraten, ja. Mm. Men mm. de ska vara liksom på platser där det förmodligen kommer förmodligen vara jättesvårt för civilsamhället att eh, organisera mm. sig och eh, dyka upp. Så mm. att det är som att också sker någon slags här... Ja, men, rörelsen har inga förväntningar eller har låga förväntningar och är uppgiven samtidigt så klipps vi liksom av mer och mer från... Mm. Själva förhandlingarna och de rummen. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och alltså, i allt det här, jag tänker att det på något sätt. Eh, det, det, det finns något deppigt kring det. För att som vi pratar om, det här är ett unikt forum. Det är, liksom, det är här klimatfrågan diskuteras på liksom högsta nivå. Men jag känner också en slags hoppfullhet i att rörelsen har övergett. Alltså, har öv alltså jag tänker att det här är någon slags paradigmskifte i hur rörelsen. Förhoppningsvis kommer organisera sig att man kommer sluta be. Man kommer sluta B. Man kommer sluta hoppas på att de, de folkvalda representanterna, och, och liksom på att människorna där uppe i, i vad ska man säga, aristokratin. Kommer leverera det man hoppas på, och att man istället övergår till annan form av ja, vad ska man säga, en annan form av perspektiv, alltså att man börjar kräva saker. Att man börjar liksom bråka mer, att man kommer börja själv organisera sig, att man kommer börja en, på något sätt tänka kring alternativ och ja, men, hur, hur en omställning ska kunna se ut i praktiken, hur vi ska kunna organisera samhällen och så vidare. Att man liksom mm. skapar ett samtal kring utopi på ett sätt som inte finns idag. Så jag ser också det som en, som en väldigt möjlighet. Ja men också att folk kanske mer tar det i egna händer. Eller jag har sett de senaste dagarna på sociala medier. Att jag har framförallt varit kring den här kampanjen mot eh, oljebolaget Total. Mm. Eh, att, att folk eh, gör massa aktioner. Eh, bland annat i Köpenhamn där aktivister gick in och ockuperade deras eh, huvudkontor. Och sen i sociala medier delar med hashtaggen Glasgow Agreement. Mm. Mm. Att det liksom... Ja, det är människorna det. på gatans reaktion på det här mötet. Ja. Okej, okay. ja. ja, då får vi ta det i egna händer. Mm. Ja, ja, precis. ja det är folket, precis. folkets Glasgow agreement på något sätt. Det är också, precis på, på dagen då sista, sista utkastet släpptes så skrev jag också Greta någon tweet som hon avslutade typ med ja, mötet var kass och mm. så so Instead of looking for hope, we should start creating it. Mm. Och, och det var samma sak som um, Assad Reman som var del av eh, den här COP26-koalition eh, nätverket då, Han höll ett anförande i den blå zonen efter att den sista texten hade släppts. Där han i princip säger, ni har liksom eh, svikit mänskligheten typ. Och, mm. eh, och avslutade det med Hope rests with us, not you. And we do not compromise on justice. Så liksom det, det det känns som en, liksom en liten ny våg av alltså när det kommer till retoriken och förhoppningsvis kommer då praktiken följa efter det. Att det känns som en ny våg där man slutar vända sig till alla de här människorna och istället vänder sig mot den egna rörelsen och försöker skapa någonting själva. Ja, och det var ju som du kort nämnde liksom i, i början att eh, även om det här är liksom på något sätt... Om de här policydokumenten är på något sätt liksom det har att göra med den materiella verkligheten men det är inte den materiella verkligheten utan mm. förändring förändring sker på marken i det materiella mm. och det är där rötterna är liksom. Så att mm. vi, vi som rörelse har ju all möjlighet i att skita i vad de säger i Glasgow på något sätt. Mm. Mm. Ja, och, och alltså som sagt, många, jag tänker att på något sätt så då kan, det kanske är många människor som ser på det här och det och liksom, vad som hände i Coop det vill säga ingenting eh, med en stor, alltså med en förtvivlan också kanske att det liksom spär på den här klimatångesten och passiviteten som, som kommer med den som, som, som många människor har förklara förklarliga skäl. Men jag tänker att det också för mig eller för Sigrid du får se om du håller med men för mig som var där så kommer jag därifrån liksom peppad och, och med liksom hopp på ett sätt som jag kanske inte har känt innan. Därför att ja men, den här koalitionen som de byggde. Det liksom var ett exempel på en bred, extremt kraftig, extremt radikal samling. Som, som jag aldrig har sett innan. Alltså det, det var, vi pratade ju hela tiden om att bygga broar och skapa allianser och så vidare. Men här har de verkligen gjort det. Alltså det var eh, liksom allt från de feministiska rörelserna till... liksom de klassiska miljörörelserna till eh, urfolksrörelserna till hbtq och framförallt enormt mycket facklig representation på de här mötena mm. och den, den breda alliansen som liksom gick ihop och ja, men, enades under paroller som, som är ja, men, står för liksom att ja, men, där man sätter eller sätter lika med tecken mellan klimaträttvisa och socialrättvisa där man liksom pratar om att Um, klimat um, klimatåtgärder behövs för att det är liksom en del av det större spelet där man ser till att ingen lämnas efter, liksom på efterkälke mm. och retoriken och de samarbeten som har sett, som, vi, som jag såg i Glasgow är extremt, extremt peppiga och det påminner på något sätt om just det, det är så här samhällsföring går till, det sker underifrån, det sker i breda Eh, sammanslutningar där människor enas, går ihop och, mm. och, och det, ja, det kanske känns lite cheesy och eh, romantiserande men, men det var verkligen den känslan som jag åkte ifrån eh, Glasgow med. Du känner inte likadant mm. Sigrid? Jag skulle säga ja, men både och liksom att jag känner mig peppad för att, jag menar, att det var så mycket folk och att det ändå känns som att det är det. Liksom även i den breda massan- så råder en stor enighet- kring mm. liksom, de här frågorna. Eh, men- också alltså så här att tiden är så kort. Eller så här, bara att bli påmind om- ja. hur illa det är i stora delar av världen- och lyssna på de här talen från människor- som pratar om att det händer här och nu. Eh, det gör mig också- väldigt sorgsen. Så liksom både, ja, men lite, lite påmind om verkligheten- eh, mm. Mm. Men också taggad på att göra saker. Och med det här så är vi klara för idag. Eh, vi vill tacka allt åt alla som har lånt ut sin lokal. Och idag har även Coklopel lånt ut sin lokal. Och sin studio trots. Vi vill också tacka Lovina. Eller XX Lovina för den fantastiska gingen. Och... Eh, vi hörs. Hej då. Hej då.